Gengeltokia silocybirrapian eta txeta erratian astelenetan 9:00tik 1000 eta interneten azkengeltokia.ibox.com Bueno, bueno, bueno, ongetoriak, aciengeltokira Tu, tu, tu Este, astebatesa, astebatesa, ¿no? astebatesa, astebatesa Suei, coñazo, maten uh. Da, bueno, uno se tale daukagu, orenguán, eh, men Gure Nirvana, es Nirvana tale daukagu Vai, vai, vai Norcosayon Nirvana tale, mítico, épico, maez ¿eh? Esa de un besela, eh vai, eso es a una, vai Oso, oso, oso ezagunak Haien ja, ja, ja. ekaraitu duetako eta aiko bat ez? Jo, ez dakit, ez dakit Ez eh. ez, asko esatea da, ez es Ezan sartu gero hor, lakorik ezatea Iaia, eh? eh, berreta mal programa Iaiaia ba... ya... <risa> Zergatik ezagunak dena den, mahk Bazergatik ez dakit e... goz asko engatik ez Bat ez eren ikustut gruntxe estiloa bestela zautzen dugunaren eh? sortzaileak edo izan zirelako ez da Behar bada, bai, bai Bueno, así ven yolen, es de presentación y que se se... Modala ya calcene, que, que era mente ahí... Es. ¡Gura esker al día, han eh! ¡Oh! ¡Seres que re, o Bueno, según, eh... No ¡Joseba, eres que re, o sea, tú, ¡Joseba, técnica, haría, oca, guor! ¡Super ingeniería, Gabón, Joseba! ¡Oida! Geremen Unai, Mantero, la… Una, Eta men, Marc… La, la Marc. Marcos, erdía, lea, ¿no? bai, es dago la discusión. Ola, ola, ola. Marcos, Marcos, erdía, lea, lea. Marcos, erdúpe… eh… ¿Halean no, Taranto, <risa> no, <ola>. taranto <risa> nire <niréis, Taranto>, izen <risa> artístico, da. Taranto, ya, ya. Taranto, taranto Films. E Erick Martínez, ¿ez? ¿eh? <risa> que va. Que va, que va. Que zurra. ¿no? Domínguez. bai, bai, Martínez. Tomínguez. Bueno, va, nirvana taldea. Bure irubaren denboa, saio neta... Topera gauden, en mi caso. nunga dira nirvana, nirvana taldea? Aberdeen, Washington, guak. Aberdeen Washington. Yes. Sí, bait. Yo dicen, es un aberdeen, edo, del otro. Baina, es eh? dira, edo nunga. No, bueno, norm es que, gero, jonsenen, ba, mugim, bueno, ba, mugimendura, eta... Bueno, jonsenen, gero, siateleko, ba, mugimendura, eta... Baina, bera, bera, bera, taldea... rural, bat, eh, Beraz taldea da aberdengoa. dengoa <laughs> vale. Eta hitz egin dugu e, talde honen estiloa dela gruntz estilo Haino gruntz estiloa hondun dikan sortu zen edo ze, ze san dezakegu Nik ba, ba, esango nuke gitarra oso distortzion atuak erabiltzea dituztela Hori da batik bat e, gruntzaren gruntz estiloaren ba, oinarria edo ez? Ta melodia itxaskorra eta nahikoa hautsia e, edo esango nuke ba, eta, bueno, beste errokaren subgenero bat dela esan dezakegu edo esango dugu zuzenean Ez baita gruntxa, hotentu baita Pearl Jam, edo baita nahiko antzekoa, bueno, antzekoa ez da berdina baina baina Bai, horren kantaria chat crew eger edo Pearl Jam dira edo? Anik. Bai, Pearl bai, <tose> bai, bai To <tose> uh! baita generoen gatiko oso da bat letra dira oso rebindik, rebindikatibuak eta nahiko ilunak, hola, beti jaude haserrela sozitatearekin bai munduarekin bai denekin haserrela da bai. ez zen igual Laroigarren garren hamarkadako estiloaren ez ikonografiaren gorenen ez bai oso ilun so... bai hisia generazioko otsera bai. soinu banda hasatute ah, dute tona ba, partailak esango ditu zen, zen direnez ez eh? aian eta ba, boa deslaria ta gitarra kurtkoben pa ba, esaunena ez es. Eta ja, mitikoa Mitikoa eta hain bat gauza gondire bere Bere figura edo bere irudiaren e, Irudiaren batera ez Oso pertsona karismatikoa zen bai oso e, zitu zituen bere buruarekin Eta horrelako mito bat sortu dela Urtu binekin ah, Gero komentatuko ditugu bere bitxikeri batzuk Mo, Dena pixkat, gero algo pixkat Gero bestea, baxu eta akordeoia Bueno, ni pe, nirvana dut zinez ikusia oh, oia, Akordeoia, eh? eh? Akordeoia, eh? Akordeoia, ari, ari, chri Christ no... Nobole... Nobo... Selitz... <risa> bai. Egoi... Hauria ba. bai zen Washingtonekoa, edo... Isto baietz... Bazaukan familia hor igual... Behar bada bere... Ego e, e, para... Ego monak edo... Ursean edo... Bai... Oh... Eta baterian... Dave... <risa> Goal... <risa> Bateria eta... Koruak... Beraz, irukotea orain ere. Ba, irukotea. Oi da, ba, e, jarretu zutenak. Geohiez ba bateria juntzen aldatzen urtetan zea hartaina, baina bueno. O, ba, linea sí si, oficial. Baio, baio, baio. Zona kanta bat, lendiskokoa Downer zenekoa, ta da, bueno, ba, Kobeinek ba, politikari buruz ba hitzegina izoen kanta bat la. Eta gostarentzutera ber. Downer emanta. got garra mocha eta potentea, ez? Eh? Piskatuta bai. deskribatzeko. Okrrunta so izandabeztia, ez? Okrrunta, so bai, bai, bai, bai. Okrrnja. Beti ere, ba, bere karrerako sea, agian sea bestiak besela, hola, betik yeah. bataldeak hasieran edutute Olako antzekoa, hola, azkarak motxak eta, ez? Bai, <risa> sonido garaje esaten... atende. Bai, ez? Garatch sound. Oso tupatupa. Tupa. <risa> bai. <Bye. risa> <risa> bueno, ba, was, ba taldearen hasierekin, herranen hasierekin. Emean txete azken geltokian Tuuuus <girrisa> Eman ba, e? Hasi <laughs> bueno, ba, erantzien ba, Kurt Cobain Eta Chris Novoselitz no Jogat, diratzen ez hartu ba, Eskolan ezagutu ziren, ba, miratzen da Laita boskar urtean Eta ba, gero txat txanin Aurkitzuten ba, Eunkarian jarruzten ba, Iragarki hau, badiez. Ba punk rock banda bat ba Aerosmith, Led Zeppelin eta Black Sabbath influenzia duena bateria bilatzen du Stres. eta, bueno, ba, orketo ondoen, ba, miagabetzen da laguta sortiko maiatzean maia ba, siten lehen ba, josuten lehen aldiz eta, bueno, asieran, ba, zerkan hainbat ba izen taldea bestea beste, ba, Skid Row, Pen Cap 2, edo Ted R er bet, selako axe, nagoko Eta are geiago oroitzeko, ez? Pixkat, eh, ukastu da asken ezantutena ba, Nirvana, eh, hau oroitzuko dugu seguro. Besteak be. asko ez sinplagoa ta asko ez hobeta. Yes. Bai, ez. Goratzeko, bai. ez? Bera zango du datorren izen. <laughs> <laughs> <laughs> bueno, ba, belen singlea, bia bia zinda alaitu ta sortiko azaroan, oh, Justo Ilabete honta ta urte hontaeko pertsonaieko formatu. Jaiotzen den Bai ez, Joseba Ez Ez, Erik Ez, Manterola Ez, Uri Uri, ez Ez Ori, ori, ori, ori, ori, geratzen <risa> ezagin Oh, jaiotzen Ez ez esango ni Norraik, nortika norraik Bai, bai Baina ze gerra zen ere bai Bueno, tan Ba, berele singela atehazuten Vale Izena du Love Boots Guatzen tutera Love Boots Ganta! Zelako arabiarkutsua duen, ba, eh? Eta oso, eh? Eta oso marchosoa eta oso... Ba, ba, ba, ba, dantza egiteko gogoa ematen eh, du, eh? Ba, Bollywood estiloan dantza egiteko... Ba, hai. <risa> <risa> <hombre>, Bollywood... Zahit, zahit, zahit, Hortan ari ginen ben? Ba, Bollywood estiloan dantzatzen... Bai ba, izan zen bere lehen singela Eta lehen singela ondoren guaz Lehen diskora oh, Lehen eh, diskora la... eta bederatzigar nurtean, eh? Ze diskare kantu! Lehen diska! Lehen diska! Bleach! Bleach ez da Legia. Bai... Oheniten gu zergatik uh, lehia ezena duen... Eman... Ah. Bueno, ba, grazioetan ba, diskan ditzen buru hazen... Too many humans... Izen behar zuen... Baina hizkainera jarri zuten Bleach... Oizatik... Kurt Cobain... Ba, Ikurzu bakartel kartel bat... Ba, Sidaen prehentziako bakartel bat... Iesa... Iesa hori da Rekesan zidan behin kuñeko saioan eta... Ah, bale, bale bueno. Iesa Iesa, bale Bu, ba, Iesa di buruzko, ba, kartel bat Esaten zuena ba, zer heroine hartu baino lehen, ba, agujaak edo Ba, lehiak inpasa bat zirizla Ah, bai Eta jartzen duen Blade Your Works Horratzak, eh Señor Sebastraet esan du Horratzak, bai Bargatuzko altzen dia <laughs> Va, y ahora está para ti Si tú te haces la verdad Va, y está en la historia La historia es un gran gran... Es un gran gran gran... La discóster de la Piscar Black Sabbath y de la influencia a la Haseo Tenduena Y rock clásico Sua que influencia Sí, esa influencia aquí Está aquí Taukati diarik, lezze pelin PUNKA Hori da punk rock psicodelikoa, trash metal eta alako influenzia eta dauzka, ez? Bai, bai Hori, da, hori, justu, esan eh, behar nuena kendudia zua gotik eh, Ah, bai ba, Eri, e, erik, eh, dominget hauna Erik Taranto meserik <laughs> <laughs> <laughs> Bueno, bai, hiru lau azte zen disko hau Baina bakari ari ez bat diskograficoek Nezuten bakari, ba, EP txiki bat grazatea, baina... Ah, bai. EP bat ezakit eh, non dize zan genuela, ez eza, airtime play, ez? Eh? Ba, <risa> airtime play, <risa> airtime play... <risa> airtime play. <risa> da, EP bat da extended play... Bai, loiratu nuen... Ezakit <risa> gara indikan nola den EP bat? EP bat... Ba, bai. ba, erotan... Ez genen, ba, discoa grazaten... Da, bueno, Kurt kobein komentatu zuen, ba, abestien eguneko Ba, grabezioen aurreko egunian zituztela zi, zi, bueno, letrak Ezken el tokiko ba, da, datu basea bezala Bai, bai, bai bueno, Basazen diogula antibirusa Hori beti esaten dute hor da, ba, inga nuen au, aurreko egunian ez dakizze Bai, baina, ah. ni adiz talde honen letrak ikusik, ikusita sinisten, dut? Zati, ikusten zuta, haber Eze letra daukaz zentzu, behar baina pizkat Euske, <risa> <risa> batzuk ez ditu aurkitzen Baina ez da gaurko gidoia, zen gidoia bezalakoa, ez ez Hemen, hemen dena ondo daukagun eortuta Hombre, hombre, oi beti besela, hombre <risa> Ez <Es> daukaz <-tokas> erikusi <risa> Ba, eta uh! egite, guazen entutera aien, ba, dizkako kanta bat, bleu kanta, hioez Guazen entutera ba? Komentatuko dugu, agar Ema jok, Joseba? Bai ingeneltokia hemen jarraitzen dugu Ni berak sham de sake u kanta ni buruz blue entzun dugu kanta ni buruz eh ba, buruz baonek da dela zaiz Kurkoa ni kantatzen duela eta Kurko ba, e... buruz itzegin dezakegu agian ba, ba. <laughs> Aia nove bai bai Ba bueno Lena esan dugun guztia eh e, daukagu kanta honetan ez bere ahots pizkata utzi hori pizkata ba. Vale, oso gruntza Pero, <laughs> bera guitarra distortionatuak ere eh, Esta quiterritmoa, naiko azkarra, baina oso marcatuta, eh, bateriarekin Zat, bueno, ocurrko, veniz, iteten aigela, eh Hola, lagur bilduz Aigan <laughs> bera, este, apisca, atasi era, quedo, baino estaldeas ere, bera Bizu da, asi era Bera, si <laughs> bera, biografía Iba la... tegindo esta, a ver <laughs> Ba, seizen, ba, bi urtekin abesten, ba, ikasi suen ta, Ba, lagur tekin ja, ba, piano batekin jo suen, ba, beelen bestia Zer parkera ba bidai bat egiten duela, baxu bai. Ume esaten badago, goatzen parkera ba goi da. Bai. Oh. Horra ja ikusi genuen 9 urte zituela, beregurasoak separatu edo bai. Banando bai. egin zirela. Eta uh, zera honek emozionalki asko apekzatu zion, eh? Bai, bai. Eta urtu zen ume gruntz bat, eh? <güls> Hori, ha? eta amarr urterekin, amarr amasei urte bitartean, bateria joztuen eskolako eh, talde batean Ez duen imaginatzen nien joten bateria, esan? Eh? Bai, nago curioso Bueno, gero amarrir ama urteekin bat zizten, ba, marihuana erretzen, bat dioten ez bazukan IP-aktibitatea ekiteko, ba, do Va, ese está tan va. hiperactiva hacen, urrengurtean a malagurteerekin ya os hizo la beredelen guitarra, pero bueno, así zen hotend un bere guitarra. osaba que emansion beredelen guitarra, bai, bai. Eta no, ba, en su, naizue ne negin, baina bueno, berede ba, la unetatik ignor suen música hotend ta uno. Ese está ya Baina, bueno, baina menuz mal Chris noguzelekin egin zuela topo ez Baina, eta bai. bere amaren goiko pizioan naziziren jota Ja bai, bai. eh? ez garaje batean, hilapaindegi <laughs> ziren hauek ez? Bai, bai Ba, bueno, esan behar dago Kurt Cobainik beti izan zituela depresioak eta bronkitiz nahiko serioak eta eta minak sabelean Baina bain ez gauza batz bat ba, gauza, e, gauza batzuk bestearen ondorio izango direla ez? Bai, dait <laughs> bere rankitza igual elai no jotzen no la kentatzenzun orain eh ez verdad hasiera txarra bueno astarnos sion sentitu, ¿vez? La ba no ba correan, puta mierda tengo. <gurra> tipo. <gurra> <gurra> bueno, en tentsuko ba baita lendiskako beste kanta bat, txea, Freud the Barber eta na bueno, ba da, doa kanta ba errit bat, ba erribatika esto adela eta azkenean ba denak ba asesinos en serie o serial killer bat batzu ba, bilakatzen direla. En ah. el Freud de Barber. Lendis Kakua. NIRBANA NIRBANA TALDEA Hemenkala de vueltaan orduan, eta ze komentatu dezakegu Mila behatzen da urtean nirbanak atera zuela ez? Bere bigarren diska? Ez prestatzen hasi Ah, prestatzen hasi ziren Eta, Hola. bueno, izena bat zuen ship Ola, izen burua Bai Eta, ba, bueno, gero, ba, lehen ondoren, ba, Kurt eta krist Ba, austuzten, ba, chat, bateria Ba, ezela gean egokina batarleantzako. lehantzako Eta, bueno, mila behatzen maiatzean bautzu zuen. Baina, zergatik, zergatik ezten den egokia ez dakigu zergatik. E, bere estiloa esatuten, e, zuela asko pegatzen bere estiloan, esatuten. Hori ah, oh, dela ta oh, yeah. ondoren David Groll aurkeztu mm. bueno, zieten, ez? E, Scream talde hardcore punkkean jotzen zuen bateria zen eta talde gabe gilituzena justu momentu horretan, eta beraz, ba, buena esantzuten etorre gure taldera jotzera, eta okay. baietan esan zuen, bai. Ba, Na, oie, gara no, horretzen, formazio ba, mitikoa, mm -hmm. ez? Ba edo ezagunena da, David Grolekin ekin zuten Nevermind duztut e, taldearen diskarik mitikoena dena, denarren diskoa Miatzen hori eta jaiota, sortutakoa jaiotakoa Eta hori da, hazekulakoa harrakazta izan zuen bat diskoa hori Ba miatzen hori eta Hamaikako maiatzean eta kainan graatua eta ba, irailean atira zen Eta hori graatu zen Los Angelesen, baina horreira baina, joateko Eta gasolina ordentzeko baina, baina zuten kontzertu bat Bote korrera ordentzeako. gasolina ez dirurik ez ezer, ez? Ez, ez Eta kurko bainek ahotxa asko fortxatu zuen litium abestia grabatzean, ez diskoentako abestiori Eta horregatik zuten gehiago grabatu abestia Ez, ez, diskoan zuten abestik gehiago jarri diskoan baino ez zen badire Ah, eta justu abestionekin ja geratu zen ahotxagabe eta ez zantzuten, jazta, diska bukatu dugu, ez? Baina, baina, Ah, bueno, ta eh, diska honen portada mitikoa, ez? Zegertatzen bai. eh, da portada honta, ba, ikusten dugula hor rume bat agertzen dela eh, Piszina batean, eh, bueno, ur, urbean, eh, eh, bai. gerika Eta nahi du hartu dolar bilete bat, ez? Bai da, blao, Plotatzen Eta bero, eta portada hona, ez? Bai Eta ba. gero zer dago eh, diska honen eh, atzealdea diska da oso grunx, ez du lako, <laughs> <Este loko>, hain? Eta <laughs> hartzen da tximino bat Eta Tximina horrek behiratzen be, be dugu, be, kobein, egin zuen be, kolatx ba, bezako bat eta kolatx horretan hartzen dugu ba, supermezgatuko ba, aragizatiko osea, rekorte batzuk Danteren infernuaren imaginak, baxinia infektatu batzuk Baxinia <laughs> infektatu batzuk, bai, <laughs> bai, bai Ez da asko nortaz esatienago, neko gorri izola, baina bai ba. Eta honeko harraru ahi Grunts, hume baten, eskolako, karpeta baten, pintada bezala ez? Bara denetik, nago horrez Ez entzungo dugu behar bada kantarik famatuena, ez? Es, edo es, ez, es. Ah, ez Le Lehenko Lithium kanta Zena ba, zera? motza izatearen eh, arrazoia entzungo dugu, ez? Ba. Lithium Lithium, Bazen entzutela so horny that's okay LITIUM kanta potentea Ibanan, zea bigarren diskokoa Ni asko gustatzen dait Somatzen da ez, kurko baina Hornei zauzan Bai, bai, bere hautsa desgarraten Ola, bere hautsu bokaelako Airean Hau izan zenaz, gratusten azkeneko kanta deska honetan Orduan Bai, bai, oi da bai Kondairako horrela kontatzen du bai Daki guztetazki baina bai Eta, bueno, baina, guaz ba, bere urrengo kanta Entzutera, baina, bueno, el introduktio sakon bat egingo dugu kanta honetik ez zaten bai, Eta, egu da, seguraski, bueno, nibernir banen... Fijo, bai, <laughs> Fijo. egu es... bai. da, ikonoa edo Laroigarren amarkadako, isxia generazioaren hipnoa, ez? Ba, esmels, laektin espirit Eta, zer esan dezakegu, ari buruz Ba, tonoa, bueno, ez zute jogekin Ba, dakienaren da ez? Ba, bai, fa menor dago, eta, da. bueno Esta rifa va Power Chord, y ahora... Power Kordak. Korda botere <laughs> Bueno, bailariste, tú ves. Esta <laughs> <no> bula. Bula. <laughs> que gula... Normalmente, Fa quinta, si bemol quinta, la bemol quinta, ta re bemol quinta a corda, que erabitzen dituzte. En chone, hayan, normalmente hago guitarra aquí, no <laughs> artu, artu, artu ta gurekin, jo. <laughs> Listen and repeat, berriro ere. <laughs> Erikek esango iztuen, nola? Ez dakit, nola den, hau, fa bozgarna, si bemol bozgarna, la bemol bozgarna eta re mol bozgarna bai. Hori da, bai, bai, hori bai, bai, bai, bai, da, bai, da bai, eta, bueno, ko bainek zuen letrak ez zuela zentzurik Azken momentuan egin zuela, bai, bai, etzala, bai, saiba Eta, berak dio, pertsonek bilatzen dutela, esplikazioaren ez, bat letrari baina ez daukala bai. Osa, ez pentsatu gaiago Betarribuz, zelena ez daukatik. Bai. Ba, nirezen dauken, baina Team Spirit zen desaurante ba, marka bat. Ah, bai, hori nik e, entzun duen. Entzunatzen duen? Bai. bai, nik Bako. entzun nuen, neska batek e, lo egin zuela kurko bainekin, ez hemen jartzen duen. Bai. Eta txatzarakoan neskak zuela. kurko bainek e, Team Spirit dezela. E, bai, eh? a, bai esaina bai ¿eh? esaina berak ve que... sanxuen hosto oh, suna de puta madre vai, la biblioteca bestirako es ¿eh? <risa> baina gero ikusten du ba osea deso anteori da ba claro, vera, vera que manzion kutxu romantiko pero gutxu sentzela bai osea que sanxuena ne neska zena ba uzentzuela ba neska bat bezela <risa> osea curko bezake eh, o sea, eh. bai que ikusi zuen hori baina ja egila zeun kanta eta Ta gero, apraintzatu zuen ba kolgate, ba bu hori izan kantana Ten zuen ba irarki kampaina bat eta irartzen zuen ba kanta honen e, ba wow, You smell like the teen spirit Ba, ba orain komentatu dugu kantari buruz dena Entzun de kanta eo? Ba, iku asean Entzun gotu gu? Goztatu! Ba, ba, eman jose ba Wow! Zain ez du esagutzen kanta hau Oso kanta mitikoa talde... Oso kantarik ezagunena, odia, no? Oso kanta ona, ez? bai ez? Bai, bai. Eta oso ezagunan ikustu talde honen emblema dela edo, ez? Bai, bai. Beti erlazionatzen dugu kanta honenekin Generazio baten emblema, ez? Isha edo? Isha, bai. isha generazioa <laughs> Ez isha men <laughs> Baina, beno? Arritu dezakegu... Baina ya... bizka beste kanta yeah, baten gu dugu, ez? My... Eh... How much you are kanta, eta bueno cantado ni buruz ezan y ba abesti abesti baikorretako badela ba, ba, ba bestea neiko letra iluna itusteta ta bueno eta horrezan bezela ba bueno den ala una de idea ola neko positivo ino gaurka no aparte bat sospechoso de neko iluna karta iluna Hanez suert da taidon jafa, gantz. Eta zindagizut ez daukadala eh, armabat. Ba, jo, bida. Ola bat. Ola, launa ba. la gera, baina ez daukadat armabat. Eh. Eta ze esplikazio dauka horrek. Ez da, Sartua. Ez gara, gian oso lagunak, ez? Nik <güls> <güls> <Mi> usta. Eta <güls> gero, ba, mi eta bosgar urtean, ba, kobeinen Aberdeen, Washingtonen, ba, jarrzaten plaka bat, ba, welcome to Aberdeen, comas, you are. Seinala jartzen zuen Ah, ba, etorri zaren bezala Osa, erabilizuten aberdinien ba, Blakarako, eh? Baina Daniko ironiko ironikozatiz Be, Bera, ose, kurko baina bere bizitantzea, Beti esaten zuen, ba, gauza txarrak bere herriari buruz Beti esaten zuen, ba, ba aberdin da Baina ba, herriko ba... alkateak ezun entzuten ba, Irrbana <inaudible> eta ez egien horita, baina Oetxatu zuen jartzeko, eh? Tono, bai gangoaz entzuteak, komaz kanta hori Jale? Entzunez, hagun? Eta, nirroan ekin, biharren diskoan gaudea bukatzen, biharren diskoa Iria, irugarren ere, bultatzen, anegdotak edo Baina, irugarren diskoa komentatu bainoarenago, komentatu dezakegu mila behatzen dara Eta, ma biharren urtean egin zuten kontzertu batean, e, Britannian dian Ba, zer egin zuen kurko, baina, kabertu zen Boa, abertu egin zuen aber. Pijama batekin, bueno, hospitaleko pijama batekin Eta, gur, pildu batean Eta, zitzen oiuka Ez daukat ez da, errespetu pixka bat inglesekiko Oh, Zerako amorroa maten diazude, ma, menos mal, zegoela eszenarioa oso urrun publikoa ditze, bestela igualez da bizirik irte den de oh, <laughs> e, eh? Ua, txaba. Hake bain zen pixka... Liantez. ...de polarra, eh, zentzu hortan. <laughs> bueno, hien guaz, ja, iruaren diskara eta bonoa, azken diskara. Inutero, miratzen da arabitan, mairuan. Aterata, tono, aurreko diskarekin aldeatuta baneiko aldaketa izan zuen pixkat. Azkoet niretet ikusten Orenaku edo txarrenaku duzakit? Gunaizu ba, kurtikoa musikaen, haber Ba ez dakitzen duela Entenbora azkoetzen diskauen huentzuten Eta beraz zindutoren dikanez zer bueno, esan Baina ba. esan dezaket hasieran diskoa hau eh, Kurtek eh, Dehitu nahi zilela I hate myself eh, eh, and I went to die To die, barkatu Gorrota nahiz eta ahi legin nahi dut Eta momentu horretan baiude oso momentu depresiboan zegoela eta hori zela guztitrako erantzuna ematen zuena. Orduan, bueno, nahiko kuriosua Nahiko rebelde zegoela gara jo horretan, ez? Eh? Bueno. Ba, Nekustu nahiko gaizki zegoela <risa> de, depresiboki eta horla ba, Azkenean jarri inutero, ez eta zerratin jarri zion inutero, ba, kurni lov zela bere momentu horretako neska Baina bainen eskala jaizitak jaizizuelako olerki bat ez eta olerki horratik hartu zuen izena ez bai ni gokurioso bai eta bueno diska grabatu ondoren ba probatzeko jendeari bidalizioten zioten hau ez nagien ni bai hitzuten ta correoak bialdu zuten diska zaigintzu bora atera horretik zera diska ba osea prestate grabatu para grabazio rockstar bet zuen ta aneko harrera etzar ezant zuen eta tonoek kontatu zen bat aldea Ez eukala, ola oso... Ezea, eh... Baixuak eta letrak eziela ondoen zuten Eta, bueno, albi, Albin iri, oza, bere trinikariari edo mazta zuenari Esan zehote aldatzeko Baina, esatez zuen esetz Ez zuela ya aldatuko, esatez... Ya zehone eginen Baina, mehaz duen da elabita meiruan, Albin izan zuen behar bada Diskoa esela aterako Eta, neko preocupante izan zen, bera epokari bat talentzako baina orduan e, nirvana ba scott lick produktuengana jososen eta handi igualasekin beekin ba nermining datu suena ba bai. ez masterizazi, ba. bai, zuten masterizazioa otarduan bai einzuten mezkla edo masterizazio ona eta orduan beste bertzio bat ateratzen ez ba, ba, datu da. zuten Ni ja sei gero ai hit mai selpe nai want to dai kantarekin uh, diskotiken dututela Bai bai xati ko izaten zuen, zuten ba diskoan nekoa bestei sarratatu daudela Ta neko satatu denez nekoa saela Eta kantauentzun daiteke beste tokiden batean edo... Ez dakigu, eh? Eta ez dutzen ez dakit Bai Beste... Be orpegiak edo, be aldeak edo... Baina, baina, ez dutzen zuen, ez dakik Baina, azken finan ordan ez, anzitzen eh, inutero nahikoa rakastatxua ditzen zela Ez besteak dezain rakastatxua, eh? Bai bueno, Baina, pasazen Eta ba guazen entzutela gian bat diskako kanta bat Dela Heart Shaped Box nahiko ezaguna dela Guazen, ba Azenau, eh... bae, bae. Heart Shape Box Zen hau? Bai, bai Heart Shape Box Eusakantao Hau euskeraz? Hau Ah, bueno Euskeraz eh... Bios formako kaxa Bai, holako zer bai Bai, bai Letra ez dakit den Nolako den <risa> Nolako <tula askorik>. den <risa> Nolako den ez dakit Gue irugarren diskoan gaudu zean nirrbanako den Zer komentatu dezakegu Inutero diska honiburuz Ba, zelako zentsura ez eh, izan zuela Bai, asko izan zuen Ba, Kemart eta Walmart Ba, almazenetan Ba, direla, bai direla abigarrantzitzuenak Ez zuten onartzen ba, ff, e, kon, e, Kontraportako, osea, ba, Imagin joli Jo, es que ez ez ez da kontraporta Platinozko feto batzuk ba, Plastikozko plástico. Ah, plastikozko bai, platin... <risa> wow, platinoko aia izango <risa> zen <risa> Plastikozko no, feto <risa> Eta beste izan bat adidezela Rave me Ostras. Ba ez zuten onartzen Gortzatu eh? <risa> nazazu ez? Eh? Bai, eta bueno, azkenean, ba, el dato zuten ba, Rave me ordez, jartzen Wave me Eta diskoaren diseinua ba aldatu o zuten, ba, osea, ba, harteko ga zuten, ez, kontraportada bai. Baina no, nola den, horren mi antola piccardola ideia txiki bat izateko, ez? Entzaguen. Bai. E... Rape me. Rape me. Rape me Rape me again I'm not beyond Jarretzen duen, hirua rendizkoan, kurko behin hemen zuten dugu kantatzen eta kurko behin ibruz esan dezako gehiola ba, Esan behar dago, ko behin harrakazta similatzea asko kostatu zitzaioa eta jarraitu asetzen zela, eta jendarekin aserre eta bere, bere kabestietan, botazuen mezua ez dutela ulertu eta esaten zuen Eske letrazioeneko, usta bita Baina gaina asko zuten zentzu askorik ez, orduan zaila ulertzea <laughs> Baina hori ez da, kurko behin ibruzko zera uta dut abakarra, zelakantzalako zel, zel, zel, zel, humorea eta baina adibidez, mila behatzen dut ala horretak urteko e, aktuazio baten ondoren ba, Kurt eta Chris Nogoseli zauden nahin beraginartean nahin akserretua ba, Kurko bainik e, bateria hautsi dintzuela, kapurtu dintzioela ba, chat chanin taldekidak eta berak hartu zuten bateria eta eszenioan bertan apurtu zuten eta au uh, bihurtu zen rutina bat. Kontzertuak e, ateratzen baziren gaizki, ba, buskatzen zuten bateria. Baino, zer egiten zuten kontzertuak arrakastatutakoak ziren an edo ondo ateratzen ziren, anz. ba, buskatzen zituzten beste instrumentu guztiak, berela koñosi. Oh, orduan, most, <laughs> buskatzen zuten instrumentuak beti Edo batzukedo bestea, baño. Ni hoy batuta dan no? Es ni gusten de holako guitarra una con la apurten, ta joder, tío. Bai, bai, ni beti pentezuz berdina. Ni, joder, joko baina guaa. Baí. Baño, bueno. Esa que te mendigan, joko egun, entungun beste cantabat, eh, diskanotatik, hola, apolo, apolo, jiz, baño, bueno, comenzando, esa que gugu, milla bederaztun de la logita migarren urtean, Kurkobain eta Kurnilov eskondu gintzirela, ez? Bai, beneskala baita kantantea zen, zera punk, zera... E... Eta Waikiki ondartzan e... Hawaien eskondu zira Bai Eta uno, e, agustuen ame sortian, ba, berein alaba e, bakarriztan zuten Francis Binko Bain Eta... <risa> zer... Hori esan da nik usteo entzuntun zakegula zerbait edo zer nahi komentatu? Ben! Euruz. Canta Batjar, jartzeko a denbora dukaguedo a tal Bat de intzat. En dugu All Apologies, Adrides. Venga, Basta en tutra. Eman Yoseba. gustikoan, eh? Son pixkana, eh? Ta bueno, pixkanaka pixkanaka saioa bukatzeko komentatuko ditugu ja ya... azken apuntebatzuk, eh? Bai, ba bueno, eh miratzen dela vita malo, vean marzoan, ba Kurni poliziara dituzuen, ba Kobein suitziatu naiztela esanetz. Ta bueno, ba berak iristen iristean ba, ez zela egia santzion. O sa, tipak eh mobilizatuzun polizia bustia funtsionen berabilia ta berak izan zuen gero horra azurra eh, no. nere burua ez beste egin bai ba eta ero bo neko gertaira batzu da dela neko segidoan haiz ba martxoan 20an bakurt exodus de desintoxicación centro a juanze los angelesera bai den no, ordea pillaen batean ba umesaina ta berala ba, ba visite, visita visita ba, bueno, ba, ba, bat egin zioten tauno ba gabortan metro co, Ba, orma bat saldu eta igazkin bat hartu, eta ziatelerea bueltatu zen ha, Eta hain egon zen egon batzuk, e? Eh? Paseatzen, Paseaten. bai. Baina ez bizitzen, paseatzen, bai. Miriaren iruan, e, Kurnilovek bere senarra orkitzeko ikertzaile pribatu bat, kontratadu zuen. Bai, ez zuten orkitzuen, eta... Da... Eta azkenik, Gaperiaren zortzian, e, Kurt Coben hilik aurkitu zuten bere garajeko goiko pisuan. Eta bere onduan iskopeta bat eta eta buruaz beste egin ondoren notatxo bat aurkitu zuten onako esan. Ba, Kurni, mesedez, jaraitu aurrera, frantz ez bezala, Hobeto beziko da ni gabe, maitez haitu ustez, maite haitu ustez! Oh. Eko gogorra ez? Ego, ego. Bueno, eta bukatzeko horla jarriko dukantaren bat edo, ez? Bai, bai, eskaz, tumutu bau. You Know You Are Right, hau dago ba, nirbanan ba, 2002 eta zuten ba, rekupilatorio diskan, ba, kanta hau, eta bono. Eze, kune lauk esan zuen, ko bainen honda behatzi zinta inedito zituela, eh? Bai, bai, eta hauetako bat izango da. Vale. Ba, honekin, ja, agur esango dugu saioari edo. Bai, horrengo aste arte, ezta? Bai, horrengo aste arte eta orrengoan. Gehiago, eta hueto oh, oh, You know you are right Abestiarekin utziko zaituztegu Borrengo asterarte Eta ondo izan zuekere oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, I will never promise to I will never follow you I will never bother you Never speak a word again I will crawl away from God I always knew it would come to this Things that have never been so swell I have now